Хармонизиране Музиката показва правилното приложение на един закон. Не може да приложите един божествен закон правилно без музика. Когато два положителни тона се срещат, те образуват дисонанс. За да има съзвучие, единият тон трябва да бъде положителен, а другият отрицателен. Те образуват хармонично съчетание. Има акорди, които не са хармонични, образуват дисонанс. Казвате, Господ да управи нещата. За себе си Господ ги е управил и направил. Ние трябва да се научим да направим това, което Господ е направил. Ние те първа трябва да изучаваме тия неща. Законите, които управляват отношенията между тоновете в музиката, се проявяват и в живота на хората. Във всеки даден момент човек трябва да знае и на кой интервал съответстват връзките му с околните, за да може да разрешава правилно и бързо всеки дисонанс, който би се явил там. Казвате, че еди кого си не обичате. Какво значи това? Щом не го обичате, това значи, че този човек не е в една и съща гама с вас. С него вие не сте в хармония. Трептенията на вашите чувства и на вашите мисли не си хармонират, вследствие на което не можете да се обичате. Когато пееш сам, не можеш да вземеш един фалшив тон. Фалшиви тонове има, ако един пее в една гама, а друг в друга. Дисхармонични са, не звучат хубаво. Но всеки сам пее хубаво. Има известни гами, в които тоновете са дисхармонични. Някой път вие се чувствате неразположени. Неразположението е следствие на това, че вашите мисли не са в хармония с вашите чувства. И вашите чувства не са в хармония с вашата воля. Не пеете тона вярно. Искате да направите нещо в умствения свят. Не излиза както трябва. Същото е в духовния и в физическия свят.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 И се получава един дисонанс в природата. Трябва да знаем как да умножаваме. С някои хора, за да се хармонизирате, трябва да прекарате мисълта си през още един, двама, трима души, които от своя страна са в хармония помежду си. А някой път трябва да прекарате 12 души в мисълта си, докато се хармонизирате с един човек. Ще се пазите да не нарушавате музикалните правила на природата. Боледуваш. Нарушил си тези правила. Неразположен си. Нарушил си тези правила. Гневиш се също. Ще възстановиш музикалните правила на природата и ще се справиш с мъчнотията си. Срещаш един човек, който причинява неразположение на духа ти. Какво да правя? Приложи терцата. Как? Като смениш един тон с друг. Седем тона има в музиката, може да вземеш който искаш. Един тон не разрешава въпросите. Седем тона имаш на разположение. Ако не можеш да си служиш с цели тонове, ще си служиш с половинки или с четвъртинки. Ако ти не можеш да се справиш с една мъчнотия в тебе, какво може да станеш? Мъчнотията не е една спънка, тя е едно състояние, тя не принадлежи само на тебе. Мъчнотиите едновременно са общо достояние на цялото човечество. Следователно, когато разрешаваш една малка мъчнотия, ти вземаш участие в разрешението на една велика задача в света. Нещата трябва да ги правим както Бог ги е направил, не трябва един милиметър повече да туриш. Та да, често са ме питали, кое е право. Право е, когато човек правилно пее. Штом като пееш и се радваш, ти си на правия път. Штом пееш и не се радваш, ти си на кривия път. В музикалния свят, ако вземеш до-вярно, ще почувстваш радост. Ако вземеш ре-вярно, ще почувстваш радост. Ако вземеш ми вярно, ще почувстваш радост. Всичките тонове, като вземаш вярно, ще се усилва радостта ти. Щом вземеш криво, вече имаш един обратен процес. Във всяко криво вземане на тона, ти усещаш една малка плесница. Ако не вземеш ре вярно, като кон рита, втория път, ако го вземеш по-фалшиво, по-голям ритник ще има. Колкото са по-верни тоновете, ритниците престават. Това е едно обяснение. Обратно движение имат трептенията. Понеже езикът на писанието е иносказателен, там един пророк е казал «Привлякох ви с закона на любовта», т.е. ключът сол ги е привлякал. Щом хората почнат да се разбират, с хармония всичко може да се уреди. Сега вие казвате, например, че православните евангелистите нямат тези познания, които вие имате. Не е въпрос да се различавате само по това. Трябва да знаете как да пеете по ключа сол, да имате едно съществено различие, да имате хармония помежду си. Ако хармонията преобладава, ако можете да оперирате с ключа сол, тогава ще имате едно съществено различие, тогава може да кажете, че разбирате живота и се различавате от другите. Сега някои от вас сте като унези певци, които като ги викат в музикалното училище или в някой хор, пеят ден-два, после напускат хора. Казват, ние нямаме глас. Защо нямате глас? Защото нямате хармония? Първо трябва да се въдвори хармонията и гласът ще дойде. Като се въдвори хармонията, Мисълта ще дойде. Като се въдвори хармонията, правилните действия ще дойдат. Всичко това зависи от тази божествена хармония. Щом тя се нагласи, то като с един магически жезъл всичко ще се нагласи. Като няма хармония, с години може да работиш, нищо няма да направиш. За всички неразположения, за всяка дисхармония, която се яви между вас, ще търсите деса погрешките и ще започнете от ключа СОЛ. Искам да видя дали вие жените, поне ще бъдете в състояние да изправите живота си по ключ СОЛ. Аз не говоря сега за изправяне на вашия живот, но казвам, че нареждането на вашите мисли, на вашите чувства и на вашите волеви действия не е по този ключ и трябва едно трансформиране на мисълта. Всичко да се нареди по този ключ на любовта. Или ще кажете, колко я познаваме тази любов. Вие на ключа сол още не сте били нагласени. Знаете ли каква прекрасна хармония има от този, който се нагласи един път на ключ сол? Това е най-възвишеното, най-благородното у човека. Когато той се нагласи на ключ сол, у него става един подем на мисълта, на чувствата, на съзнанието. Той вече не страда от неврастения, не страда от никакви болести. Аз тълкувам любовта в ключ сол в първа степен. Казвате да се обичаме. За да обичаш, трябва да намериш ключа сол и да се нагласиш според него. Тогава ще имаш хармония и ще започнеш с любовта. Като казвам «любов», подразбирам, че любовта предшества хармонията, а хармонията е резултат на тази велика божествена сила, която като дойде внася здраве, а здравето внася хармония. Външната хармония дава условия за любов, любовта дава живот, животът дава здраве, а здравето внася вътрешна хармония у нас. Тъй, че хармонията отвън се формира вътрешно. Това знание, което днес ви давам, ще искам да го приложите. Във вашите умове се явява мисълта, как може да се оправи тази дисхармония? Може. Ще насочите ума си към Бога. Ще знаете, че Той е великата хармония и само за Него ще мислите. Няма да мислите за Бога като за някой стар белобрат дядо, а ще мислите за Бога като за велика вечна хармония, в която всичко живо отдава почет към Него. Затова всички се стремим към Него и всеки иска да го схване. Мисли за великата хармония на живота и веднага ще ти стане леко. Не се старай да схванеш какъв е Бог, каква е формата му. А мисли за него като за велика хармония и веднага ще ти стане леко. Защото ако ти гледаш лицето, косата, брадата на певеца, веднага ще се отдаречиш от хармонията. Но ако слухът ти е съсредоточен, ще разбереш какво е тя. Лицето е особена хармония за очите. Ако сте ясновидци, ще видите, че лицето не е спокойно, то е подвижно, в него стават много бързи движения. Но понеже тези движения са тъй трудно доловими, на нас ни се струва, че то е спокойно. В невидимия свят всичко е в движение. Най-първо ще обърнете ума, сърцето и душата си към Бога на хармонията, т.е. към Бога на ключа сол, към която всичко живо е насочило ухото си към нейните закони. Ще слушате и като възприемете, ще започнете да пеете заедно с този велик хор. Един ден срок ви давам, за да се настроите на ключа сол. Често казвате нямаме вдъхновение, нямаме разположение. Трябва да знаете, че божествената любов е хармония, тя не търпи дисхармония. Сега аз ви говоря за хармонията, понеже тя ще ви послужи, за да започнете съзнателно да се организирате. Знаете ли какво е организиране? Всички клетки се организират съзнателно в този божествен организъм и всички работят правилно. В този живот ние сме божествени клетки и всеки от нас трябва да разбира и изпълнява добре своята мисия, своето сегашно предназначение. И да не желая ни повече, ни по-малко от определената за Него работа. Никой не трябва да се отдалечава от Божия план. Другите могат да говорят за вас, но това, което вие дълбоко съзнавате в душата си, старайте се да го реализирате и няма да бъдете далеч от истината. Ако вървите по своя план, нищо няма да ви спъва. Нали сте виждали как вървят войниците? Всички вървят в такт. Така и вие, като вървите сами, може да си вървите както искате, и по-полека, и по-бързо. Но като тръгнете с някоя компания, която си има свой ход, ще вървите според нея. Не вървите ли в такт, ще останете назад. Когато хората влязат в божествената хармония, всички трябва да изменят такта на своя ход, за да тръгнат хармонично, правилно. А знаете ли какво значи да ходите правилно? Да ви преведа това. То значи, че вашите добродетели трябва да се проявяват правилно. Краката на човешката душа – това са добродетелите. Ръцете на човешката душа – това е вашата справедливост. Ушите на човешката душа – това са светлите мисли на мъдростта. А устата на човешката душа е любовта – външната страна на любовта. Чрез нея тя може да говори, чрез нея Божествената любов ще излезе. Едната любов, външната, ще дойде като услуга на вътрешната, тя ще дойде отвън, чрез нея. Бъди доволен от това, което Бог ти е дал, колкото и малко да е то. Малкото богатство с любов е за предпочитане пред голямото богатство без любов. Малкото знание с любов е за предпочитане пред голямото знание без любов и без приложение. Каква полза от твоята хубава поезия, ако няма кой да я чете и слуша? Каква полза от това, че си виден цигулар, когато твоите слушатели са глухи? Следователно, красотата на живота се състои в това, човек да бъде в съгласие с по-напредналите от него същества – Неговата мисъл да бъде в съгласие с мисълта им. Това значи хармония, музика в мисълта. Каква по-хубава музика от тази, твоята мисъл да бъде в хармония с мисълта на хиляди напреднали същества? Да мислиш и да разбираш правилно, това е най-хубавата музика, която съществува на физическия свят. Музиката подразбира още проява на любовта в физическия свят. Когато хората са нещастни, това показва, че те не разбират законите на любовта. Любовта включва законите за лекуване, за забогатяване на хората. Казвате, Бог е любов. И обратното може да се каже, любовта е Бог. Любовта носи живот, животът носи светлина за човешката душа. Може да имате стремеж, но ако не разбирате онова време, което изисква хармонията, ако не се съобразите с законите, които работят, всички ваши усилия ще бъдат безплодни. Сега вие се питате, защо аз не раста, защо нямам това схващане, защо мислите ми са малко разбъркани? Хармония, хармония трябва. Хармонията трябва да я възстановите по всички начини, при каквито и да са жертви. Възстановите ли хармонията, каквито и жертви да, да дадете за нея, нищо не е изгубено. Необходимо е да се възстанови тя в душата ви. Та първото нещо трябва да се възстановят уния първични отношения, които човек е имал към източника, откъдето е излязал живота. Животът на човека трябва да се хармонира с общия живот на битието, с общия живот на природата и с живота на всички окружаващи същества около него. Законът е абсолютен. Дисхармония абсолютно не се търпи. Не казвай, ако ме обичаш, потърпи малко. Ако ти обичаш хората, не ги карай да търпят твоите глупости. В това отношение ще гледате да си помагате. Ще гледате да се въдвори хармония между вас. Тя ви е потребна. Ако не се въдвори, другояче не можете да си помогнете. Може цял ден да се молите, но излезете ли от събранието, виждам, че хармонията е нарушена. Трябва да държите в ума си мисълта, че Бог е вечна хармония. Тази мисъл трябва да остане у вас. Тя трябва да стане у вас плът и кръв, навсякъде да я чувате. Тогава ще бъдете доста силни да се борите с външните изкушения на света. Днес искам да направите следния опит. Като излезете от салона, да прекарате 5-6 часа в абсолютен вътрешен мир. Каквото и да ви се случи през деня, да не виждате никакво противоречие, никаква дисхармония. Да си представите, че живеете в ангелския свят. Който и да ви говори, да се вслушвате в думите му и да си представяте, че слушате някаква музика. Ако мъжът или децата ви са сърдити, разгневени, и изслушайте ги и си кажете, колко хубаво говорят. Бъдете глухи и слепи за погрешките на хората. Само така ще разберете Христовата любов. Христос живее в човешката душа. На всинца ни трябва хармония, само така ще можем да се разберем. Ако всички сме в хармония в Бога, тогава ще разберем Бога. Ще разберете мене и аз вас. Без хармония животът е несъвместим. Това е и в обществото, и в науката, и в търговията, навсякъде. За да е успешна работата, навсякъде трябва да има хармония. Обличате ли се, готвите ли, спите ли, навсякъде и във всичко, с хармония трябва да се върши. Не спите ли с хармония, махмурли и ще бъдете. Ако животът е с хармония и в най дребните си проявления, той е велик. Няма ли хармония, той е безсмислен. И тъй, сега ви дадох един ключ, един метод, много прост, но много естествен и вие ще го приложите. Вън от тази мисъл за хармонията няма да мислите какво е Бог. Ще схващате Бога като една велика разумна хармония, която се разнася навсякъде из Вселената, из цялата природа и всичко живо. Всяка вечер ще съсредоточавате ума си, мисълта си, към един тон от тази хармония. Ако схванеш един тон, това е много нещо. Всеки ден по един тон. Караш се с мъжа си, с дъщеря си. Казваш, мъжът ми не взима правилно тоновете. Не, трябва да кажеш. Аз ще взема правилен тон на ключа сол. Ще му покажа как се пее. А ти започваш. Какво си се раздрънкал? Той дрънка, ти дрънкаш и какво излиза, като се раздрънкат двама души. Две дрънканици. Ще се успокоиш и ще кажеш в себе си. Любовта, това е ключът сол. Чакай да взема камертона. Взимаш камертона, нагласяваш се и казваш на мъжа си. Любов и съгласие, любов и съгласие. Ще пееш, ще пееш, ще повишаваш тона си и току го погледнеш, той се засмял, започва да пее и той. Любов и съгласие, хайде да се помирим. Той е божественото, ще слушаш какво казва Господ отгоре. Тъй като се живее, животът става разумен и лек, а сега ходите от къща на къща, цял ден разправяте какво сте преживели. Ходиш цял ден, на 10 места си разправила огорченията си и пак ти е тежко. Живееш ли в хармония, никому няма да разправиш нищо и пак ще ти бъде леко на душата. Ако тръгнете от земята без песни, докато отидете до рая, ще кажат: Не приемаме хора, които не знаят да пеят. Небето е място на песен и хармония. Там няма плач, няма тъги и скърби. Навсякъде се чуват песни от всички видове, от най-тихите до най-бурните, и всеки може да се избере какво да слуша. Човек е отговорен за всяка своя дума, понеже живее в хармоничен свят, в свят на пълен ред и порядък.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 Художникът ще бъде съден за уния свои картини, с които е внесал нещо порочно в умовете и сърцата на хората. Някои художници рисуват любовта в човешки образ, в образа на Копидон, бог на любовта със стрела в ръка. Но сега никой художник не е могъл да нарисува любовта. В каквито и образи да я представят, те са далеч от идеята за любовта. Каква любов е тази, която си служи с стрела? Това представлява любовта на човек, който всеки момент може да те мушне с ножа си. Щом не му харесва нещо, той веднага вади нож. Сега и ние на земята ще започнем да вършим всичката си работа с песни. Ще приложим хармонията. Който не приложи хармонията, няма да му проповядвам нищо. Няма нищо общо с моето училище. Когато хвана, че не е нагласен, ще го изпъдя навън по всички правила на божествената наука. Като научи хармонията, пак ще го приема, но докато я научи, вън ще седи. Това ще го знаете, ще бъде без изключение за всички. Аз ви откривам един практичен метод, как да се тонирате. У вас има един недостатък, че вие, без да опитвате това, което ви казвам, като излезете, започвате да разказвате. Ето какво казва учителя. Докато не направите опит, не казвайте никому нищо. Всяко нещо, което съм ви казал, не го разказвайте, докато не го проверите. Щом сте го проверили, разказвайте. Тогава той има двойна сила. От една страна, аз каквото съм ви казал и от друга, вие, което сте казали и проверили. Направете опит и като излезе опитът верен, кажете на някой и той да го провери. Като направи и той опит и излезе сполучлив, резултатът ще бъде три пъти по-силен. Този трети, като разкаже на свой приятел и той направи опит и има добър резултат, силата ще бъде четири пъти по-голяма. Четвъртият казва на пети, този последният на шести и тъй нататък. Тъй като постъпвате, това се усилва и става като една голяма вълна. А сега как постъпвате? Една от вас чува от друга някоя нещо, но нито едната, нито другата са проверили тази работа и се питат. «Как беше това нещо? Хайде да се върнем назад». «Забравили го и двете. Почват отново да снуват». Ние нямаме време за основане. Нашето платно, петолинието, е насновано, иска само да се тъче. Такането значи хармония, да се изтече един плат от едно място до друго. Да пееш, да живееш, да тъчеш, това са синонимни думи. Казвате, какво да правя? Пей, че животът песен ли е? Ако не можеш да направиш това, тъчи. Това значи такане на петолинието. Петолинието е основа, а нотите това са ключът, турен в началото на петолинието. Едно нещо е нужно за човешката хармония. Всичко, с което човек разполага, да е пластично, огаваемо, живо, никога да не се чупи. Статичните неща са крехки и чупливи, а динамичните живи, огаваеми нечупливи. Стремете се към нечупливите неща и всякога разполагайте с тях. Мажорната гама е за тялото, миньорната гама е за сърцето, а хроматическата гама е за ума. Всичките тия гами, които минават резките промени, съдържат един процес. Мелодиите изобщо са образци за сърцето ви. В съвременната хармония Идем да съединим музиката на човешката воля, на човешкото сърце и на човешкия ум. Те съставят съвременната хармония. Значи любовта изисква едно хармонизиране между силите на ума, между силите на сърцето и силите на тялото. Това не е един прост процес. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка представляват тонове, по които се определя човешкия характер. Те трябва да бъдат правилни. Неправилната постъпка е неправилно взет тон. Какво трябва да направи човек, ако вземе тона неправилно? Ще го изпее няколко пъти, докато го изправи. Музикалност има в постъпките на човека. Когато те отговарят на великия закон на живота, човек е разположен и доволен. Мнозина мислят, че от тях се иска права мисъл, прави чувства и прави постъпки, без да бъдат добри певци. Те не разбират, че човек не може да има прави мисли, чувства и постъпки, ако не знае да пее. Ако не пее добре, нито мисълта на човека е права, нито постъпките му.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 Мислиш ли, че ще цъфнеш и ще вържеш? Ще пееш, благословенна си ти, майко, която си ме родила, за да видя този божествен свят, да служа и да те обичам. Благословенна си ти. Тъй ще пееш и тогава ще цъфнеш и ще завържеш. Всеки ще се радва на своя плод. Настанало е време, когато се изисква пеене, нищо повече. Не кой в какво вярва, некой кой към кой народ принадлежи. Хубаво е, че си българин, че си англичанин, че си французин. Да си англичанин, значи навсякъде е отворено, широка империя. от горкия, където и да отиде, все ще се свие. Единствените хубави условия, при които ще станеш човек, ти трябва да служиш, да бъдеш слуга. Аз съм ви казвал, аз определям сега тъй.